Stanislav Petrov mtu ambaye aliyo kwa dunia adhide mashambulize nyuklia. Mimi naitua Ananias Edgar. Miaka thalathini liopita atare shurina sita muwezi septemba mwaka refunyi miatisa themana tatu. Lute ni Stanislav Petrov alisaidia dunia kutokana na wezekano wa bomb laki nyuklia kuipieka dunia. Mapema siku hiyo kulikwana vingora vilivuashiria kwamba kulikwana shambulio la kombora kutoka kwa marekani, BBC ime ripoti. Uchunguzi wa kompyuta ulibaini kwamba ama kombora katha ya likuwe miandaliwa kurushua. Itifakia jeshi la usovieti ilikuwa nataka kujibu kombora la kinuklia na kombora jingini la kinuklia zaidi. Huu ulikuwa wakati ya mbapo mishipo ya mtu ilikuwa nakaribia kupasuka. Huu ulikuwa wakati ya mbapo mishipo ya mtu ilikuwa nakaribia kupasuka. ね、um e e、Sovieti Alihoodu Muhuko Sepkov kumi natano kambi au Sovieti liotambua onyola kwanza la kurushia kumbora la masafa marefu ana simbriya kwa umba usiku wa September shuru nasiita mwa kafunyia tisa thema natatu sekuhiyo petrol walichukua shift ya munzako wa katu usiku lakini ida kikaku mimi natano baada usiku manane ali skakingora kikilia asi yue kwa mbaya upo asingu chukua hatua za araka base kumbora hilo lingi angamiza dunia. Kingora hicho, kilionya kuwa amarekani, ilikuwa merusha kombora la nyukria esivu kawaida. Kwa sababu halikuwa jambo la kawaida, halilazimika kukagua huduma zote labda iwapo kumitukea itilafu ya kimtandao. Halitaka enda kathibitishe kwa macho yaki mwenyewe. Basi buwana, yeye na wenzaki walikuwa za msikuhio, walifanya uchunguzwa kufuatiria kwanjia satellite, lakini hawakufanikia kuliona kombora hilo. Kwa nini wakufanikiwa kuliona kumbora hilo? Wakati huo ilikuwa vigumu kuliona kumbora hilo kwanjia satelaiti kwa sababu ujua lilikuwa inatua. Vile vile kulikuwa na mstari wa termineta, mstari uliopo kati ya mchana na usiku, mbali na kuamba pia satelaiti enyewe ilikuwa katika mstari huo. Petrov walikuwa na muda wachini ya saa moja kwa muayi wapo kumbora lilirushwa au laa anasimli ya mwanawe. E kumboko pia kuamba wakati huo, uhusiano katika Marekani na Usovieti ulikuwa na misukusuku mikubwa. Mzozo huo, ulihusu kila kritiofa mika kama Euro Misses, uliendelea mshono wa miaka kifunyimia tisa sabini, na kufikia kila lechake mwa kifunyimia tisa semanatatu. Wakati huo wote mungano Usovieti ulikuwa na Boresha makumburaya kama safi ya kati. Ambapo makombora mape ya likuwe mezamiriwa kuchukua semia yale ya zamani. Hatuwa hii ilisababisha mzozo mkubwa kidiplomasia kutoka nchi nyingi za magaribi. Hili kujibu hatuwa hiyo, Marekani, ilifanya mpango kupeleka makombora mawili hatari magaribi maulaya, kombora la peshin tuu na lile la kurusho kutoka rithini. Na mwakrafu njimia 83 ndiyo wakati mwafaka ambao makumbora haya yalikuena wasili ulaya. Katika hali tete kama hiyo, uamuzi mbaya zaidi ungetosha kuzuhia hali mbao yungisababisha kutoge kwa vita vya nyukulia. Hivi baas, kingora hicho kilendele kulia mara katha kwa shiria kurusho kwa makumbora mingine. Mfumo huo, ukaonyesha hali ya juu ya kutegemewa. Mfumo huo, ukaonyesha hali ya juu ya kutegemewa. Petrov alihitajika kuripoti kwa kamando wachau chaju na alijua kuwa iwapo angithibitisha kwamba. Marekani ilikuwa mirusha kombora, usovieti na yungijibu mwepigo. Ngoma ingikuwa mbaya zaidi. Hivyo ilikuwa kazi yake kufanya mamuzi magum na ya haraka bila kuchelewa. Kwa nitayari, alikuwa mifunzo kwa hilo. Sasa bas, uamzi wake uliokuwaje dunia. Kwa hivyo, Mwanae aliyambia BBC kwamba baba yake alikuna wakati mgumu wa maamuzi kwa sababu kurushwa kumbora moja isingikuwa tuishara kutangaza vita bali hatuwa hiyo ngisababisha misururu katha ya mashambulizi ya makumbora hakuwamine kuwa kungetokia vita kabisa kwa sababu hakungekuwa na washindi kuhakika bali majanga ya hatari tu kwa dunia kwa hivyo alichukua simu yake na kusema kuwa Mfumo ulikuwa kitoa habari zisizo za ukweli. Huu ulikuwa ni ukiukwaji mkubwa wa magizo na uefa kufuata. Kitu muhimu ambacho angipasa kufanya ulikuwa ni kupitisha ujumbe huo kwa mkubwa wake, lakini ndiyo uamuze ambao uliyokuwa dunia. Hakukuwa na shiria kuruusu muda ambao tulirusiwa kufikiria kabla kuripoti mgomo, lakini tulijua kuamba kila sekunde kuwa irisha mambo iliondoa wakati muhimu. Kwamba, uongoza kijeshi na kisiasa omoja kisovieti, ulihitaji kufaamishwe bila kuchelewa. Nilicho hitaji kufanya ani kupata sim, kuinua line ya moja kwa moja ya kwa makamanda wetu wakuu, lakini isikuweza kusogea. Nilihisi kama nimekaa kwenye kika angio cha moto. Halii ambia BBC. Nilikuwa na data zote kubaini kwamba kulikona shambulio. Iwapo ningetuma reporti yangu kwa mkubwa wangu, hakuna mtu angipinga. Ali Nukuliwa na BBC uRusi miaka thalithini baadausi kuhua kishauria ingawa siri thadhare hioirionika na kuawazi bwa na Petro volikua na wasiwasi mkuuwa kando na wataalamu iti kama yeye umoji ya kisovieti ulikua na wataalamu ingine pia waki chunguza vikosi vema kumbora ya Amerikani kuondila wende shajiwa rada za sathi la iti wali mambi yakuwa hawakuwa na kumbora yoyote. Bwana Petrov, wambai alista wa dhi faluteni kanali kabla kifuchake, alikuwa miungoni mama afisa leo pokiama funza kuwangocha juu wambai, walihudum kwa dikamu jawapo yavitenguweje sheria Soviet ili kutoata zarisama pemba. Uchunguzi uliopana njia ulionyisha kuwasati laiti ili kuwa miachangani kwa na miya lejuwa iliorudi kutoka mauinguni. Mwakelifanyi mati sathi manne Petrov. Alishtafu na kuwa mia fairazino mji mdogo nje Mosko. Habari za kisahicho zilikuja kuibuka mia kumina tano badaye hiyani muakrafu ni maitiza tisina nani? Hakuzungumza akusukisahicho hakutaga kukumbuka bisha kwasaba bwa hakuchanganyikiwa na haliiyo isuweka wida. Mtumuingine katika halika mahio anaweza kusibiti shaku akumbora limerusho na ni hivyo. Baada ya habari hiyo kuibuka Petrov, alitembelewa na viyomu viyabari na kanza kupokea barua kutoka kwa watu kote duniani. Hata kama anwani yake wakati mwingine he kujulikana, hakukuwa na anwani ya posta, namba ya sim, fax, au hata barua pepe. Kalis kumacha, raii wa ujerumane li mtembele Petrov umakafilmi ya 99. Akaniambia ni ingie, nakisha tukaketi kunye meza jikoni, nilikuwa ninataka ni mjue na nilichaka ni mshukuru. Halisema Kalis kumacha, urafiki wao kadum kwa karibu miakaishurini, Petrova katambuliwa kima taifa na kupewa tuzo. Halejivunia uamzi wake mzuri zaidi duniani. Kwa sababu kile, halichukwa na kifikiri kwa ile nusu saa karika kituwa kile ni lazima nifanyu uamzi, lakini utakuwa uamzi wakweli na halitaka awesahi. スタンズ・オーチャーマーカーラー・ヒーニー・ビービーシー・ミミネイトワアナニアス・エディガー